kum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah العالمين rabbil والسلام على salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammad wa bado tuko katika kuelezea hivi vigawanyo vya watu katika ibada hii ya funga hapo jana tulimwelezea yule mtu ambaye hawezi kufunga kwa kutokamana na ukubwa wa umri wake ni mtu mzee kikongwe hawezi njaa au mtu vile vile ambaye ameshindwa kufunga kwa sababu ya maradhi ambayo hayatarajiwi kupona maradhi ya kuendelea tukasema watu kama hawa hukumu yao kama alivotaja Sheikh katika kitabu chake hiki ni kuwa watalisha kila siku maskini watalisha kila siku ma maskini Bile vile vile tukamtaja mtu mwingine wa sita ambaye ni musafir Yule mtu ambaye ni msafiri. Msafiri Sheikh hapa akatuelezea kuwa ana hali mbili. Na amepewa khiari katika hali mbili. Ima afunge au ale akiwa katika safari yake. Kwa hiyo anaweza kufanya moja ya mambo mawili. Lakini Sheikh akaelezea hapa akisema kwamba ataangalia ikiwa katika safari yake ile kuna mashaka na tabu, zitapatikana, basi ni bora yeye asifunge ale. Na ikiwa atakuwa na nguvu ya kuweza kuifanya ibada hii ya funga akiwa safarini basi anaweza kufanya hivyo na ikiwa hali zote zimelingana ziko sawa shekha amependelea kuwa ni bora afunge aepukane na hili deni la la kufunga kwa sababu ukifunga pamoja na watu unakuwa na nishati yako na nguvu zako na vile ile kufunga kwa wingi na kwa pamoja huwa inaleta uwepeshi katika kuifanya ibada kama hii kuliko mtu akiwa mwenyewe analipa madeni basi wakati mwingine wengine hawalipi kabisa wanakuwa ni wavivu katika kuyafanya hayo leo tutaingia kuelezea alqismu saba mtu wa saba. mtu wa saba. mtu wa saba anasema shekhe ni almaridhu ladhi yurja bur'uhu yurja bur'u maradhihi Walahu thalathu halati ni yule mgonjwa ambaye maradhi yake yanatarajiwa kupona sio maradhi ya kuendelea yule mgonjwa ambaye maradhi yake yanatarajiwa kupona Nawezekana akakaa wiki moja ni mgonjwa kisha baada hiyo ukimoja akawa yuko sawa baada ya kutumia nini dawa Shekha anasema huyu mgonjwa ambaye atarajiwa kupona si wale maradhi ya kukaa kwa muda e, mrefu au maradhi ambayo ni ya ni ya kuendelea maradhi ambayo yanaweza kupona Mtu kama huyu Shekha anasema ana hali tatu ana hali tatu ihdaha hali ya kwanza alla yashuqqa alayhi as-sawmu wa anaweza kuwa yeye ni mgonjwa lakini saumu kwake yeye hakuna taabu yoyote wala hakuna mashaka yoyote ikiwa atafunga Walaya la wala, wala saumu haimdhuru yeye ikiwa atafunga na maradhi yake hatopata taabu wala hatodhurika shekha anasema fayajibu alayhi sawmu inampasa kwa kwaye kufunga li'annahu laysa lahu udhrun kwa sababu hana udhru yubihu alfitra ambao unamhalalishia yeye kula mchana wa ramadhani kuna wagonjwa kama hawa ambao maradhi yao maradhi yanatarajiwa kupona sasa kuna wale wengine ambao wana maradhi lakini wanaweza kufunga na wakifunga saumu kwa wao kuwa na madhara yoyote haitoadhuru shekha anasema watu kama hawa wanapaswa kufunga kwa sababu hawana udhuru ya kuwahalalishia wa wao kula mchana wa wa Ramadhani mgonjwa huyu ni aina ya kwanza au hali ya kwanza ambayo inaweza mpata mgonjwa kwa hiyo ni mgonjwa na ana hali kama hii ya kwamba akifunga hakuna neno wala hatopata tabu yoyote wala saumu haito mdhuru kama vile mtu ameugua tu kichwa anaumwa na kichwa au amepata jeraha kwenye kidole au kwenye mkono jeraha ambalo hali tomzu ya yeye kufunga wala akifunga hataudhurika kwa hiyo mtu kama huyu hana udhuru wa kula mchana wa ramadhani Athani ya hali ya pili ni ai yashuqqa alayhi ni mgonjwa lakini saumu kwake yeye inakuwa ni ni tabu. lakini la yadhuru akifunga saumu mdhuru kweli atafunga kwa tabu lakini saumu haitokuwa na madhara kwake yeye sheikh anasema mtu kama huyu fayuftiru atakula mchana wa ramadha bikwulihi ta'ala kwa, kwa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala wa kana maridhan au ala safarin fa min ayamin ukhra yule ambaye atakayekuwa mgonjwa au yupo safarini basi atahesabu zile siku ambazo alizougua au alizokuwa safarini kisha atazilipa katika masiku mengine kwa hiyo Mgonjwa pia anaweza kuwa na hali kama hii Huyo ambaye anatarajiwa kupona maradhi yake. Aweza kuwa kufunga kwake atafunga lakini saumu itakuwa ni sana kwake yeye. Lakini haito mdhuru. Akifunga haito mdhuru lakini ni kwa kwake yeye. Basi huyu ameruhusiwa kula. Ameruhusiwa kula mchana wa Ramadhani na atalipa hizo siku ambazo amekula. Ame Sheikh anasema na yukarehu lahu ma'al mashaqqa mgonjwa kama huyu ambaye anaweza kufunga lakini saumu haimdhuru na pia saumu kwake inakuwa ni nzito basi anasema imechukizwa kwake yeye kufunga Ilhali akiwa na mashaka anapata taabu ya ya kufunga e, mgonjwa ikiwa anajiona yeye hawezi funga basi ni bora ale kwa sababu kule kufunga kwake ni makuruhu. kwa sababu akifunga anapata taabu ni bora ale bi annahu khurujun an rukhsati llahi ta'ala na ikiwa utakuwa umefunga basi utakuwa we umetoka katika ile ruksa ya Allah tabaraka wa ta'ala wa li nafsihi na huko ni kuiadhibu nafsi yako kwa yu, kula mchana wa ramadhani kwa yule mgonjwa ambaye saumu kwake yeye ni ya taabu ni ruhsa kwamba yeye kula ameruhusiwa na Allah au na sheria kula mchana wa Ramadhani. Wa fil hadithi na katika hadithi inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wa Ibn Khuzaimah fi sahihaihima. Allah wa ta'ala anapenda ile ruksa aloitoa watu kuichukua kama we ni mgonjwa anamtoiwa ruksa ya kula basi kula Ikiwa kwako wewe saumu ni mashaka huwezi funga ni bora ule hiyo ni ruksa kutoka kwa Allah Tabaraka wataala. Allah apenda mtu kuchukua ile ruhusa aloiitoa na anachukia mtu kuwe yeye atayaendea maasiya yale alokataza Allah Tabaraka wataala. Hali ya tatu ya huyu mgonjwa ambaye anatarajiwa kubona ni ile hali ya kwamba ayadhurrahu sawmu akifunga yeye saumu itakuwa inamdhuru fayajibu alayhi alfitru inampasa kwake yeye kufkula kwa wala yajuzu lahu sawmu wala haifai kwake yeye kufunga liqaulihi taala wa yake Allah tabaraka wa taala wala taqtulu anfusakum msiziue nafsi zenu inna Allaha kana bikum rahima Allah amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye huruma ikiwa Allah anakuonea huruma na wewe inabidi pia uionea huruma nafsi yako eh usije ukaiweka nafsi yako katika katika maangamizo wa kauli taala na kauli yake Allah tabaraka wa taala amesema wala tulqu bi ila tahluka msijitumbukize eh, kwa kupitia mikono yenu mkajitumbukiza kwenye mahangamivu msijiangamize nyinyi wenyewe kwa kutumia mikono yenu mkajiweka katika maangamivu hiyo au hilo ni jambo ambalo limekatazwa na na sheria kwa hiyo ikiwa mgonjwa anadhurika akifunga ni haramu kwake kufunga na anatekekana ale na wala haifai kwake yeye kufanya nini kufunga kwa maneno ya Allah kwamba watu wasiuwe nafsi zao angalia sheria vile ilivyo nyepesi na inaangalia ili hali ya mtu ikiwa mtu hali yake haiwezi jambo basi la yukallifullahu nafsan illa usaha Pele vile kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna inna li nafsika alayka haqqan rawahu al-Bukhari wa min haqqiha kama yakuulu sheikh an la tadhuraha ma awjudi rukhsati Allah subhanahu Ina haki juu yako lazima uitendee nafsi yako haki yake akasema shekhe na katika haki ya nafsi ni usidhuru nafsi yako pamoja na kuwa Allah tabaraka wa taala ameshaweka ruksa ya wewe kula mchana wa ramadhani ikiwa una dharura hii ya maradhi na ilhali ukifunga utadhurika basi itendee haki nafsi yako usiwe ni mwenye kufunga kwa sababu huko ni kuidhuru nafsi na Allah tayari ameshakupatia ruksa ya kufanya nini ya yakula ya kula wali kaulihi sallallahu alayhi wasallam na kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam la varara wala la birara. hakuna madhara wala hakuna kudhuriana Usiidhuru nafsi yako kwa, kwa kwa jambo kama hili nafsi haiwezi ukailazimisha haiwezekani kulifanya jambo hili ikiwa Allah tayari ameshakupa rukusa ya kufanya nini ya kula Nitarudia tena katika nukta hii au nukta hii Huyu mgonjwa ambaye yeye maradhi yake atarajiwa kupona ana hali tatu Ima hali ya kwanza iwe kwake yeye sowaumu haina tabu aweza kufunga wala hayemdhuru saumu basi mtu kama huyu shegha anasema atawajibika kufunga kwa sababu saumu haina mashaka kwake na vilevile haimdhuru. Na hana udhuru wa yeye kufunga. Hali hii ni ya kwanza. Pia huyu mgonjwa anaweza kuwa na hali ya kuwa saumu kwake yeye ni taabu. Akifunga anapata taabu lakini saumu haimdhuru haina madhara kwake lakini anapata shekha anasema mtu kama huyu au mgonjwa kama huyu yufthiru atakula mchana wa ramadhani liqaulihi subhanahu wa ta'ala wa man kana minkum wa man kana maridhan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra na pia shekha anasema wa yukrahu lahu sawmu ma'al mashaqqa ani mtu hawezi anajikokota ana, mashaka anapata saumu haimdhuru lakini anapata mashaka katika ile saumu yake hii ni makuruhu, mgonjwa kama huyu akifunga itakuwa kokeeni nini ni makuruhu. kwa sababu ametoka katika ruksa ya Allah tabaraka wa taala Allah ameshampatia ruksa ya kula basi haitakikani kwake yeye kufunga kisha hali ya tatu ni kwamba mgonjwa huyu akifunga saumu inamdhuru yamletea madhara cheka anasema huyu ni lazima kwake yeye kula wala haifai kwake yeye kufunga kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema wala taqtulu anfusakum ukifanya hivyo Unaua nafsi yako unaidhuru nafsi yako wewe unaona saumu inakudhuru eh yeah ukifunga weza kufa bado unajingangana hapo utakuwa wewe umeitesa nafsi yako na umeidhuru nafsi yako mwenyewe na ilhali Allah tabaraka wa taala amekataza jambo hilo na kule pia kuna ruksa ya Allah yakula kwa nini unajipa, unajipa kuna ruksa ya Allah amekupatia ule ikiwa uko katika nini hali kama hii oh, hizi na hali tatu za mgonjwa wagonjwa za kuwa na hali hii au na hali hii au na hali, hali ile nyingine Sheikh anasema wa idha hadatha lahu almaradhu fi athna'i ramadhana ikiwa mtu yatampata maradhi mchana wa ramadhan mchana wa ramadhani wa huwa sawim aliyakuwa yeye amefunga amefunga kuanzia asubuhi mpaka ikifika wakati wa dhuhuri amesibiwa na maradhi washqa alaihi itmamu na ikawa ni tabu yeye kukamilisha hii siku kwa sababu tayari maradhi yameshamtokea katikati ya ya ya, ya, ya yake ikawa yeye kuendelea kufunga ni tabu shekha anasema jazalahul fituru imejuzu kwake yeye kula liwujudi al lilfitri kwa kupatikana kile kitu cha kumhalalisha yeye nini kula kwa mtu anaweza kuwa amefunga ya asubuhi ikifika saa saba akasibiwa na maradhi na yale maradhi yakamfanya yeye ashindwe kuendelea na ile nini soma yake mtu kama huyu ataruhusiwa kula kwa sababu maradhi tayari yamesha kuwa ni kizuizi cha kuendelea na nini na yake Sheka anasema wa idha bari afina hari ramadhana wa muftirun lam yasiha an yasuma dhalika alyoma li annahu kana muftiran fi awwalin nahari Anasema ikiwa mtu alikuwa mgonjwa lakini amekuja kupona mchana wa ramadhani kwanzia asubuhi huko walikuwa mgonjwa ilipofika mchana wa ramadhani ikawa yeye ugonjwa ule umemondokea akawa ana nguvu zake za kuweza kufanya nini kufunga Wahua muftir na ilhali hali alikuwa huko mchana tangia asubuhi wakati alipokuwa mgonjwa alikuwa amekula tayari cheka anasema lahi ya suiha, anyasuma dhalika thalikalyau haiswihi wala haifai kwake yeye kufunga siku hiyo kwa sababu alikuwa mgonjwa kuanzia asubuhi mpaka ilimufika mchana akawa yeye amepona na hali tayari alikuwa ameshakula huko kuanzia asubuhi wakati alipokuwa mgonjwa kwa hiyo haifai yeye tena kusema ataendelea kufunga kwa ule muda uliobaki ulio li annahu kana muftiran kwa sababu tayari alikuwa ameshakula kuanzia اسبوعي في اول النهار منظو مخانه والصوم الواجب صوم لا يسحي حيويز كسويح الا من طلوع الفجر اصبقوا انا انزيا كوانزيا كتشوموزا كنين كالفجر كو ولكن هل يلزم ان يمسك بقيه يومه جي mlazimu kwa yeye kujizuia masaa yaliyobaki katika ile siku sababu tiari ameshakuwa mzima ugonjwa umemondokea katikati ya mwezi wa Ramadhani au katikati ya siku ile eh ambaye alikuwa mgonjwa je italazimika kwake yeye kujizuia sasa asile tena huko asubuhi alikuwa amekula kafika saa saba hapo maradhi yamemondokea akawa yuko mzima sasa je kuanzia hapo ajizuiie asile mpaka kuzama kwa jua shega anasema masala haya fihi khilaf kuna khilafu baina alulama kwa maulama saba kadhikruhu fil musafir imetangulia kutajwa katika masala ya musafir idha kadima muftiran pindi anapotoka safarini ilhal tiara subuhi, amekuja, nyumbani, alikuwa ameshakula kuanzia asubuhi amekuja amefika nyumbani kwake saa saba alikuwa yuko safarini lakini ameingia nyumbani kwake saa saba na ila hali huko nyuma alikuwa tayari amesha ameshakula kuanzia asubuhi. Je, kuanzia wakati ule mpaka kuzama jua atajizuia asile au kwa sababu alikuwa tayari ameshaanza kula endelee kula? Na ndivyo hivi hivi katika huyu huyu mgonjwa ambaye amepona katikati ya siku mchana wa Ramadhani amepata nafuu. Eh, maradhi yake amemondokea. Je, kuanzia pale atajizuia? Eh, asile mpaka jioni ila tayari alikuwa ameshakula huko mchana au asubuhi kwa hiyo ni masuala khilafia khila wengine wanasema atajizuia wengine wanasema ni kwamba kwa Maadamu alikuwa tayari ameshaanza kula basi ataendelea na kula kwa sababu siku ile yote ilikuwa tayari hakuna somu kwa kwa kiyeyi shekhe anasema wa idha thabata bit ikithibiti kimatibabu anna ya jilibul maradha ya kwamba saumu inaleta maradhi kwa mtu au yuakhiru burahu au inachelewesha kule mtu kupona katika maradhi yake Na maanisha daktari amemwambia ukifunga wewe basi utakuwa mgonjwa kutokamana na hali yako hii au ukifunga wewe inamaanisha ugonjwa wako huu utachelewewa kupona. anasema nasema jazalahul fitru inajuzu kwa mtu kama huyu kula muhafazatan ala sihhatihi kwa kuhifadhi ile siha yake wa ittiqaan lilmaradhi na kujikinga na maradhi. Hezeka mtu kaambiwa na daktari ya kwamba wewe ukifunga katika hali yako hii basi maradhi yatazidi kuwa ni mengi kwako wewe eh na upate kula kila wakati au akaambiwa na daktari ya kwamba wewe eh, uki, u, Ukiwacha kula au ukifunga basi hii saumu yako itachelewesha wewe eh, kupona kwa nini kwa maradhi yako Utachelewa kupona haya nini maradhi yako inabidi ule kila wakati kwa hiyo mtu kama huyu ikiwa kuna eh, statement au kuna habari kutoka kwa daktari kwamba amesema saumu so itakuletea madhara kwako wewe au itakuletea maradhi au itachelewesha kupona kwako basi inafaa kwako wewe ule ili kuhifadhi ile afya yako na kujikinga na nini na, na marathi maradhi Shegha nasem kana yurja zawalu hadha khatar ikiwa inatarajiwa kuondoka hii hatari ya haya maradhi intazara hatta yazula atasubiri mpaka eh, hayo maradhi yake yaondoke thumma yaqdi ma afthara kisha atakuja kulipa zile siku ambazo ame, amekula yani ikiwa kuacha kwako saumu eh, kuna tarajiwa haya maradhi au hatari yako hii ikaondoka eh, kule kutokufunga Ika kusababisha wewe yale maradhi yako kuondoka shekha anasema ikiwa hali iko namna hii basi itabidi wewe ufanye nini ule na ufanye kusubiri katika hali kama hiyo kisha utakuja kulipa hizo siku ambazo umekula wa inkana la yurja zawalu na ikiwa haya maradhi yako haya tabiriki wala hayatarajiwi kuondoka eh Yaani ni maradhi ambayo eh, yanaendelea mara kwa mara au kila wakati au yanaendelea kwa muda wote. Basi anasema Sheikh fa hukmu hu hukmul Basi hukumu yake itakuwa ni hukumu ya yule mtu wa watano ambao tumemtaja huko nyuma. Eh, yule ambaye ni mgonjwa hatarajiwi kupona maradhi yake. Hukumu yake itakuwa nini? yeye atalisha kila siku ma maskini yufutire uyutaimu an kulli yawmin miskina Atafuturisha na atalisha kila siku maskini huyu ni mtu wa saba ambaye ni mgonjwa ambaye maradhi yake yanatarajiwa kupona kama vile tulivyoelezea hizo hali zake kisha mtu wa 8 al thamin alha'ibu ni yule mwanamke aliyepatwa na hedhi aliyepatwa na siku zake za mwezi fiyuhramu 'alayha siyamu imeharamishwa kwake yeye kufunga ni haramu kabisa mwanamke aliyoingia katika siku zake za mwezi ni haramu kwake yeye kufunga wala yasihu minha na wala haiswihi kwake yeye sawmu لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول yake صلى الله عليه وسلم في النساء ووانawake mtume amesema katika maneno yake mara aitu minnaqisati aqlin wa dinin sijaona wale wapungufu akili na dini azhaba lilubbir rajulil hajim ambao waweza akili ya mwanaume mwenye maguvu yake wanawake hawa mwanamke aweza kuondosha akili ya mwanaume mwenye nguvu zake mtume anasema min idakunna eh? kuliko nyinyi yani hajaona wapungufu wa akili na dini ambao waweza kuondosha akili ya mwanaume mwenye maguvu kuliko nyinyi wanawake kulna wanawake wakasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wama nuqsanu aqlina wa, wa dinina ya rasulallah ni upi upungufu wetu wa akili zetu na dini yetu ya rasulallah ni upi huo upungufu na tuambia sisi ni wapungufu wa akili na dini ambao tunaweza kwa upungufu wetu huo wa akili na dini tuweza kuondosha akili ya mwanaume mwenye nguvu zake hmm? sasa tueleze upungufu wetu wa akili na upungufu wetu wa dini ni upi huo ya rasulullah qala rasulullah akasema Alaisa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati rajuli, je ushahidi wa mwanamke mmoja eh ndiyo nusu ya ushahidi wa mwanaume ndume anauliza hilo swali eh Kulna bala wanawake wakasema ndiyo. bimaana ushahidi wa mwanamke mmoja ndiyo nusu ya ushahidi wa, mwa, wa, wa mwanaume mmoja na wanawake wawili Ndiyo ushahidi wa mwanaume mmoja katika mambo ya ahkamu. msalalan mambo ya ya ya, ya, ya, ya hukumu ya zina ushahidi ikiwa mwanaume yuko mmoja basi wanawake wataradiwa kuwa wawili kwa sababu wanawake wawili ndio ushahidi wa wa mtu mmoja hili mtume ndio akalisema kuwa, kuwa ndio upungufu wa akili zao katika jambo hili kala mtume akasema fadhalika nuqṣānu aqlihā huo ndio upungufu wa akili yake mwanamke kisha mtume akauliza tena swali kwauliza hawa wanawake alaysa idhā ḥadad lam tusalli wala mtasum je mwanamke akiwa ye yuko katika siku zake za mwezi e, si sihaswali wala si eh haswali wala afanya nini wale wanawake wakasema kulna bala tukasema ndiyo ya rasulullah mwanamke akiwa katika siku zake hawezi swali wala hawezi kufunga kala mtume akasema fadhalika min nuqsan dinha huo ndio upungufu wa dini yake. E, ikiwa yuko katika siku zake mwanamke hawezi kuswali. Ni haramu kwake yeye kuswali. Wala pia hawezi kufunga, ni haramu kwake yeye kufunga. Kwa hiyo hadithi kama hii tuna kuwa mwanamke akiwa katika heri ni haramu kwake yeye kufunga. Haruhusiwi kufunga hata kama atafunga somo yake haitokubalika ridhi muttafaquna alay shaikh anasema wal hayd na hayd ni damu tabi'i ni ile damu ya kitabia ya kimaumbile ya atadu almar'a fi ayyamin ma'luma inamjia mwanamke katika wiki wa iza dhahara alhayd pindi itakapodhihiri haydhi minha kwa mwanamke wa hiya ilhali yeye amefunga amefunga kuanzia asubuhi mpaka kipindi labda cha mchana hapo au kuba ilal maghrib kabla maghribi haijafika zikamjia zile siku zake za mwezi Walau qabla alghurubi bilahdha shega nasema hata kama ni kabla ya kuzama kwa jua kwa dakika 1 batla sawmu yawmiha hiyo saumu ya hiyo siku itakuwa imefanya nini imekuwa ni batil haitokubalika kisheria wala lazima Na itamlazimu mlazim mwanamke huyu kuilipa hiyo siku illa anyakuna sawmuha tatowwa isipokuwa ikiwa labda ile saumu yake ni ile saumu ya ya nini ya sunna fa kadha'u la wajib kuilipa hiyo saumu ya sunna basi itakuwa ni sunna vile vile sio lakini hii saumu ya ramadhani itamlazimu kuilipa Masala hapa shekha yanazungumza kuwa ikiwa mwanamke amefunga kuanzia asubuhi mpaka karibia na kuzama kwa jua bado imebaki kama dakika tano, au dakika mbili, au dakika moja, jua lizame katika wakati huo ile ada yake ikamjia ya mwezi shekha anasema siku hiyo nzima ya somo yake itakuwa imeharibika somo yake hiyo haitokufanya nini haitokubalika bali itamlazimu baada ya ramadhani kumalizika aje alipe hiyo hiyo siku ama kama ni saumu ya, ya ya sunna ile alhamisi ya, ya jumatatu hiyo haitokuwa ni wajibu kuilipa itakuwa ni sunna kwake yeyu kufanya hivyo Sheikh Anasim wa iza tahurat min alhayd fi athna'i ramadhana madamke alikuwa na hedhi kuanzia asubuhi mpaka mchana kisha ile hedhi yake katika Akatahirika ule yule mwanamke cheka anasema la mi ya siha sawmuha baqiyata kuanzia pale alipotahirika katika ile siku iwe ni saa saba mathalan sasa anasema shekhi ni kwamba haitoswihi sawmu yake ya hizo nyakati zilizobaki au huo wakati uliobaki kuanzia hapo mpaka kuzama kwa jua hata kama atasema yeye afunge basi sawmu yake itakuwa haiswihi Liwujudi ma yananafisia ya, kwa kupatikana kitu ambacho kimepinga ile saumu yake fihaqiha katika haki ya huyu mwanamke fiawwalin nahar kuanzia mwanzo wa mchana alikuwa yeye yuko na hedhi na amekula huko kuanzia asubuhi eh, na hedhi inamzuia mwanamke kufunga sasa ikifika wakati wa mchana umetwahirika hedhi yake imekatika si kwamba eti pale ndo ataanza tena kufunga mpaka jioni bali hata akifunga saumu yake hiyo haikubaliki kisheria wala yalzimu hal imsaku bakiya alyaw wala hatu lazimika kujizuia asile anaweza kula hata kama Ametohirika maadamu ametohirika katikati ya siku basi yeye aendelee kula na atakuja kuilipa hiyo siku baada ya kuwa ramadhani imekwishamalizika Naam Sheikh anasema wa في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظه وجب عليها الصوم لانها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام شيخنا سيما اkiwa mwanamke huyu ambaye alikuwa na heli kisha akatwahirika filayli fi ramadhan katika masiku ya mwezi mtukufu wa ramadhan walau kabla alfajr hata kama ni kabla ya salati alfajr eh, imekaribia labda dakika kumi, dakika tano ingia alfajiri hedhhi yake ikakatika na akawa yuko tahara pale hmm? bila hata kama ni kwa dakika wajaba alaiha sawmu italazimika eh, kufunga li'annaha min ahli siami kwa sababu tiari ameshakuwa ni katika wale watu walolazimishwa kufunga walaisa fiha ma yamnahu na hana kitu ambacho kinamzuia yeye kufunga kwa sababu hedhi ishakatika hata kama ni kabla elfajiri kwa dakika moja alfajiri haijaingia dakika moja imebaki elfajiri ingie yeye akatwahirika aka, aka hedhi yake ikakatika basi itampasa yeye kuanza soma katika wakati huo ambao heria yake itakuwa imefarani ime katika wakati huo usiku Sheikh ana kwa sababu hana kizuizi cha kumzuiae kufunga sababu hedi imeshakatika wa yasihu sawmuha hina idhin, wakati huo yake itakuwa ni kukubalika wa in lam tamtagtasil hata kama atakuwa hajaoga Ila baada tululil fajri isipokuwa baada ya kuchomoza ile alfajiri baada ya salati fajri kufikia eh? ndio hapo yule mwanamke akaoga kujitwahirisha sasa ile nini ile ile ile, ile hedhi yake kaljunub atakuwa ni kama yule mwenye janaba idha sama pindi anapofunga wala lam na wala hajaoga mtu waweza kuwa wewe umeamka na janaba wakati wa alfajiri umekupata hali ya kuwa wewe uko na nini na janaba utaendelea na somu yako hakuna neno utaendelea na sau saumu yako utakwenda tu kuoga lile janaba kisha uendelee na nafunga na hivi hivi ndivyo kwa ule mwanamke ambaye ametwahirika eh kabla ya salatil fajri ametwahirika hapo eh basi itampasa yeye baada laba ya, ya, ya, ya, ya, ya kuingia alfajiri aoge na aendelee na nini na, na saumu yake kwa nini sema kaljunu sama wa lam illa ba'da tuluu alfajr kama yule ambaye mwenye janaba pindi anapofunga na wala hakuwa ameoga isipokuwa baada ya kuchomoza alfajiri Ndiyo kafanya nini akaoga kwa ataendelea ataoga na ataendelea na saumu yake fa innahu yasihhu huu hakika mtu kama huyu saumu yake inakubalika ina liqauli Aisha kwa kauli yake Aisha, aisha radhi allahu anha radhi za Allah zimwendee kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu Alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam mtume alikuwa akiamka asubuhi akiwa na janaba kutokamana na jima' eh? Pasina kuota kwa nini na kuota kutokamana na tendo la ndoa ya yasumu fi ramadan kisha anafunga katika mwezi wa ramadhan kumaanisha alikuwa yeye akiamka wakati mwingine yuko na janaba kutokamana na tendo la ndoa kisha alfajiri imeingia anakwenda na koga kisha anasali na anaendelea na somaumu saumu yake katika siku kama hile muttafaqun alay hadithi hii ni muttafaqun alay bila vile wanufasau kal fi jami'i ma taqaddam na wale wanawake ambao wanatokwa na damu ya uzazi baada kujifungua mwanamke akawa anatokwa na ile damu yake sasa wale pia wanakuwa ni kama hawa wenye hedhi wote hukumu yao ni moja kama vile tulivyozungumza huko nyuma <todilogu> Wayajibu alaiha alqadha shekha anasema inampasa kwake yeye kulipa huyu ambaye pia mwenye damu ya nifas biidadi alayami allati fatataha kwa idadi ya zile siku ambazo alizikosa kufunga au zilimkosa zilimpata akiwa ye yuko katika hali ya nifasi hmm? ikiwa ni siku 20 ni siku 10 atakuja kuzilipa idadi ya hizo siku biqaulihi ta'ala fa min ayamin akhar ataihesabu hizo siku kisha atakuja kuzilipa katika masiku nyingine Wasuilat Aisha radhiallahu anha. Mama Aisha aliulizwa, mabalu al-haidh ni vipi huyu haidh takdhi sawma analipa sawmu wala takdhi salata wala halipi nini swala. Mwanamke akiwa katika siku zake haruhusiwi kuswali na zile swala si kwamba baada kumalizika hedhi yake au kutahirika. atakuja kuzilipa hizo sala sheria imemsamehe katika hilo. Kwa maana mtume akasema nini? Na, na qiswatun wa waddin. Sasa ikiwa ni katika swaumu ikiwa imeingiliwa na siku zake katika mwezi wa Ramadhani atahesabu zile idadi ya siku zake kisha atakuja kulipa swaumu. Naona hapa katika somo anafanya nini? Analipa. Lakini katika swala halipa Hii ni usahali Allah tabaraka wa taala eh, wanawake Aisha alipoulizwa idh radiyallahu ta'ala anha ya kwamba kwa nini ikiwa haidh hui mwenye hedhi analipa saumu lakini halipi swala kala, kana yusibuna dhalika eh, akasema ilikuwa inatusibu sisi hivyo fa nuqmaru sawmi tunaamrishwa kulipa saumu wala nuqmaru bi qada'i wala hatuamrishwi kulipa nini swala rawahu muslim hadithi inapokewa na nani na na muslim vilevile katika kigawanyo kingine cha hawa watu katika watu wa hukumu ya hii ya ibada hii ya funga kuna alqismut tasiah mtu wa tisa, almar'atu itha kanat murdhi'an mwanamke pindi anapokuwa ni mwenye kunyonyesha au hamilan au mjamzito tunazungumzia mwanamke ambaye ni mwenye kunyonyesha au yule mwanamke ambaye ni mjamzito hmm. wa ta'ala ala nafsiha mwanamke kama huyu akaogopea nafsi yake Wenda akifunga labda kule na mtoto mara kwa mara akadhofika ali yake au akifunga mtoto alioko tumboni huenda akadhohofika yule mwanamke kwa kutokamana na kile alichokibeba katika nini tumbo lake shega anasema khafat ala nafsi akaogopea yule mwanamke nafsi yake au ala alwaladi au akamchelea yule mtoto aweza kukosa maziwa ikiwa mwanamke amefunga labda maziwa yakakauka au yule ambaye mtoto yuko tumboni akifunga labaule mtoto akawa hatopata chakula kule katika, katika tumbo hmm. minasoum eh wahafata ala nafsi ya au ala ala alwalad minasoum akaogopa akifunga itakuwa ni madhara kwa kee au kwa yule mtoto ambaye anamnyonyesha au yule mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo lake sheka nasema fa tuftiru tufthiru mwanamke kama huyu atakula mchana wa ramadhani ameruhusiwa yule mwenye kunyonyesha au yule mjamzito akiogopea nafsi yake au akaogopea kile kiumbe yule mtoto wake eh? basi anaruhusiwa kula lihadithi Anas bin Malik Al kwa hadithi ya huyu sahaba Anas bin Malik Al radhi allahu anhu qala amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasalla inna allaha wadaa 'ani al-musafir allah amemuondolea msafiri eh shattara sala nusu ya sala yule msafiri ambaye yuko katika safari eh, ameondolewa nusu ya sala sala zake atakuwa akiziswali nusu nusu kama ni dhuhuri ataswali rak'a mbili kama ni asri ataswali rak'a mbili kama ni isha ataswali rak'a mbili isipokuwa magharibi na subuhi ataswali zikiwa kamili pia vile vile wa anil musafir Walhamil, hamil asoma au na vile vile Allah amemuondolea yule msafiri au yule mwanamke mjamzito au mwenye kunyonyesha amemuoondolea ame nini saumu yakomba wao ha yani wameruhusiwa wa kula mm wameondolewa nini saumu akhrajahu al khamsa wa lafdhun kwa hiyo Kutokamana na hadithi hii ni kwamba hamil mjamzito walmurdhi na yule mwenye kunyonyesha Allah tabaraka wa taala amewaondolea saumu watakula kisha watakuja kufanya nini kulipa baada ya ramadhani kumaliza shekha anasema wa lazimu ha itamlazimika mwanamke kama huyu imani mjamzito au huyu ambaye ni ni mwenye kunyonyesha itamlazimwe kwake yeye alqadha kulipa biadadi alayami kwa idadi ya zile siku allati aftarat ambazo yeye yamefanya nini ame, ame, amekula hina yaty ya tayassaru laha dhalika. wakati itakapokuwa kwake kee Niwepesi jambo la kufunga wayazulu anha alkhoufu kalmarid na wakati ambapo hofu kwake kee itamuondokea kalmarid idhabariha kama vile mfano wa mgonjwa pindi atakapopona mm. kwa hiyo mjamzito huyu na huyu mwenye kunyonyesha pindi ambapo hali yao itakuwa sawa hapo ndipo atakapokuja kulipa yae masiku ambayo و ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumebakiza mtu mmoja wa 10 insha Subhanahu wa taala kutamwelezea kesho Allah sami'una al ahsana في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن الرحيم الله على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin